بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يسما قام بتجميع كيسه كما دقيقه 15 او 20 hivi kwa sababu ya monasaba wa mambo ya sina shati kwamba mambo ya, ya kielimu lakini kwa lile jambo ambalo wao wameliunda sio jambo la kidini kwenda katika mambo ya kisiasa na kuvutia katika, katika batili zao ulimwengu mzima ba, isipokuwa baadhi ya sehemu wanasimamisha mambo ya maombolezo na maandamano na kujipiga na kuimba na kuvaa nguo nyeusi na wakasababisha kutukanwa Asalaf salaf wa sahaba watu waliobora, wakawachanganya katika hilo wale wasohusika pia wakawataja kwamba na wao wameshiriki katika jambo hilo na hali ya kuwa kiukweli hasa hata vinavyozungumza vitabu vyao watu waliyomuua Al-Hussein Allahu anhuma walioomu Al-Hussein ni wale waliomuita katika mji wa Al-Kufa kuzungumza mambo ya historia isipokuwa eh wakati mwingine baada ya kuwa watu wa Al-Kufa wamemmuita Ali aende katika mji wao barua nyingi mpaka barua zikafika 2020 wanamuita alipokuenda wale wale ndio waliomgeukia kunaki kama wasingemgeukia wangeua wapi sasa yani ikio wale watu wote wako katika kumuhammet muua nane kwa wale wale ndio walifanya nini wale kubadilika na ukisoma katika zile barua kuna majina ya watu ambao walikuwa ni katika wanajeshi wa Ali na Abi Talib kwa sababu Ali ibn Abi Talib Allahu anhu makao makuu ya dawla yake alifanya wapi al-Kufa alifanya Iraqi achilia Abu Bakar Umar na Uthman walikuwa Madina lakini alipooka Ali bin Abi Talib alihamisha makao makuu akafanya wapi Iraq katika mji wa al-Kufa ndoko kwali kwa hiyo ilikuwa pale baba mtu ndo askari wake kila kitu chake baada yalipouawa alibi nabii Talib akakaa mwanawe al-Hasan akakaa yake al-Hussein radhiallahu anhuma ndomkuwa wake alivyokaa amerithi achilia ule utawala amerithi na vile vitu vilivyowachana nani na baba yake kwa sababu ndio alikuwa rais sio ya niwezekani leo ukiwa rais katika nchi mfano hapo kakawa rais leo ukapangua serikali yote kweka nyingine kwa sababu kila kitu ni ngumu kuna watu watafanya nao kazi kwa yale rithi jeshi silaha zilizopo kwa hiyo wale wale ambao walikuwa upande wa baba yake wakipigana na upande wa Muawiya Allahu anhuma sawa ndio wale wale ambao walikuwa askari wa nani walhasan kwa hiyo Alhasani alhasan alijiuzulu akamwachia Muawiya madaraka yeye alikaa mezisita tu peke yake akaona kwa ajili ya nini hakuna haja ya mambo ya, ya usalama ni wote waislamu bora mtawala wa mmoja yeye akajiuzuru akamwachia Muawiya kwa hiyo akawa sasa anatawala mpaka kule Iraq kuanzia kushamu na kule pia akawa mtawala ni mmoja mtawala waislamu ni mmoja ambaye ni Muawiya bin Abi Sufyan alipokufa Muawiya ndio mwaka wa 61 ambaye akawa mtawala mwanao Yazid bin Muawiya kwa hiyo watu walkufa Kufa wali, ndio kama andikia ali kwa kutoka Madina kwamba njoo huku tunakutaka wewe kiongozi wetu maana babako baba ako, huku kakaako pia mikana ni wewe wale ndio alimuita na maswahaba wote waliishi walimaliza rai za kumrai usende huko ndo palikuwa baba yako kakaako aliyokuchoma mkuki katika katika paja lake Husende wakamsombea maneno wakamsombea maneno lakini ikawa barua ni hizi akaenda sasa Sitawezekani watu kama hao ushakwenda mkanababa yako, mkanakaka wako. Na wale wanajeshi wao kama wale wao pia wale wanajeshi. Walikuemu. Alafu ukauawa bila kusaliti wao, utasutauaa vipi? Naam? Utauawa vipi bila kusaliti wao? Lakini mashia ili wanalirusha Na kuwatukana watu wengine. Kwesi tutataja baadhi ya kauli za wanawachuuni wao zikithibitisha kwamba wao ndiyo wamemuua alafu kesho ikipatikana wasaa tazelezea je je haya wanoyafanya wanasemaji na wanachuoni wao yaani katika vitabu vya kishia kuhusu kuvaa nguo nyeusi kujipiga wanasemaji wale na wanachuoni wao jambo hilo likoje kwa sisi jambo hilo hayalisu na sisi kwamba wanalifurahia wanaona wana kwamba al-Husaini radhiallahu anhu hamiwa kwa dhulma si sawa na wale walio muua kwa kufanya jambo kubwa katika madhambi makubwa ndo maana ni Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ukisoma katika majmu' al-fatawa anasema wa amma man katala al-Husayn ama yule ambaye amemuuwa al-Husayn au aana ala katli au alisaidia juu ya kuua wakake al msada. au radiya bihi au aliridhia jambo hilo kama mtu anafurahia kule kuwa al-Husayn فع عليه لعنه الله بس يشوكو جو yake لعنه يا الله والملائكه نملايكو وت والناس اجمعين نوتوت لعنه زو يشوكو متو هو يشارك وانا يوتي في كوعوا يا كwanza ني مانا واچوني katika wanafunzi wa al-Khumeini na wanafunzi wale wanaochuo wao wanaitwa tabataba'i huyu Murtadha Mutahhari wala huyu katika kitabu al-Malhamatul Husainia juzu ya 3 ukurasa 94 tumethibitisha sisi tumetangulia kudhibitisha fa nahnu lana wa hapo awali tumethibitisha sisi anna hadhihi alqissa kwamba kisa hichi hiki muhimmatun min hadhihi ni muhimu sana katika upande huu swala hili kisa muhimu sana alafu akasema Wakulna na pia tulisema aidhan na pia tulisema anna maqtal al-Hussein alayhis salam wao nasema kwamba kuuawa kwa, kwa, kwa Husaini ala yadi al-muslimin kulikuwa mikononi mwa waislamu bal ala yadi shi'a tena kulikuwa mikononi mwa shi'a Mnaelewa le? Kuuawa kwa Husaini kulikuwa mikononi nani Shi'a, shi'a manake wafuasi wafuasi wake ndio lomua wale wale lomuita ndio alifanya nini wale muu pia akasema tena kwenye kitabu hiki wako tarehe almalhamatul husainia alayhi salam huwa akitaa anasema hivyo shida sema, sema radiyallahu anhu habana shaka kwamba watu wa mji al wa al-Kufa walikuwa ni wafuasi wa Ali ni kweli kwa sababu hapo pale ndo alipoweka bezi yake walikuwa ni wafuasi wa wake wa anna alladhina katalu al-Imam al-Hussein radiyallahu anhu na kwamba wale waliomuua Imam Hussein Hussein hakuwa hakuwa imamu الحسن هو اللي هو لكن الحسين هو اللي هو امام هو لكن اصلا هي هو ايق امام بسبب حقه مداركاني الذين قتلوا الامام الحسين انكمه ولو لموا على الامام هم شيعته ني شيعاه ما انا مرتضى مطهري ni Shia wake ndolomua alomuua walihadha na kwa sababu hiyo katab almu'arikhuna wameandika wanahistoria an ahli lkufa kuhusu watu wa alkufa yanapouluna wanasema qulubuhum ma'ahu nyoyo zao wale watu wakufa zilikuwa pamoja na yeye husaini wasuyufuhum alayhi na panga zao zilikuwa dhidi yake yaani wao wanasema wanampenda lakini kwa ndio walikomchomoa panga kufanya nini kumuua ndio maana watu wa wanahistoria wakaandika hivyo kwamba mioyo yao ilikuwa pamoja naye lakini panga zao zikuvidi yake maana wao ndio waliomuua walimuita wao alafu wao ndio walofanya nini ulimuua kwa hiyo ni kauli ya kwanza kauli ya pili ya shekho wao pia wakishia anaitwa Kadhim Hamad Al-Ahsai انا كتاب من مجالس عاشورا كتاب جكم كده من مجالس عاشورا قرصه 89 الجيش الذي خرج لحرب الامام الحسين حقيقه جيش اللي lotoka kwenda kupigana na Imam Hussein kana 300000 sawa walikuwa 300 lijiishi Sawa so, jeshi lililotoka kwenda kupigana na Imam Hussein kana 300,000 kulahum min ahli Kufa wote ni katika watu wa al wanajeshi wote ni katika watu wa mji wa al laisa fihim shamiyun hakuna miongoni mwao mtu kutoka Sham wala Hijazi wala kutoka hijazi kama mtu alitoka mako la wala Hindi wala kutoka India ولا باكستاني ولا من توك باكستاني ولا سوداني ولا من توك ولا مصري ولا من توك ولا افريقي ولا kutoka afrika الحمد لله بل كلهم من تانزانيا وعندهم مول حسين تكون هتو من اهل الكوفه bali watu got اللي كاني كاتك mji wa al-Kufa na wao ndio walomuita na wao ndio alimuunga kwa hiyo kama, kama ni kesi ya babu zao kwa sababu wa Shia mpaka leo mji wa Kufa mashia ndio wengi ndio wao kwa hiyo hawa mashia wa sasa Ali Husaini ni wao na babu zao unaelewa kwa hawa ukiulishia Shia Shia mpaka dapatikana huyo aliyemuana nani Ali Husaini kwa hiyo ni kizazi kile kile hawa ni ndugu zao wanajidhibu vile ni kama vile mtindo wa kristo Kwa eh? kama kama vile Yesu ameadhibiwa ambeba dhambi zao wengine wanavosema kwa hiyo wale wabaki hao wafanye ni mtakavyo hao waliobaki kwa sababu tayari dhambi zao zimeshabebwa na Yesu Watenda kuona ufalme wa mbinguni yote wanaoyafanya tu wanaona kama mambo ya maskara vile ya akhira hivi kwa mtu akienda huko na huko pia atenda kuketi kwenye ufalme ataopata na hawa wengine wanaona kwa sababu baadaye lizuka jeshi lingine la kutubia lilikuwa kikundi kilizuka baadaye baada ya kuwa waul Hussein muda mchache lizuka jeshi la tawwabun watu wa tawwabun wenye kutubia wakawa wale wengine wamewaua wale walio muwal Hussein sasa mnatubia nini na watu hao wa mjwe walikufa hakuna nchi nichingine walizuka watu metudia dhambi ya kumwalimu Hussein kwa maana watu wa mjwe walikufa ndio leo قولياته يا سيدي حسين النراقي من كتاب تاريخ الكوفة المجلد 13 منقول من ننه القزويني ومما نقم على أهل الكوفة مiongoni mwa mambo ambayo wamelauumiwa watu wa mji wa al-Kufa annahum qamba wao ta'anul Hasan ibn Ali walimchoma mkuki Hasan na memuua al-Hussein baada anistad'uuhu baada anistad'uuhu baada ya kumuita wao ndio waliomuita kwa hiyo muita wakafanya nini wakamuua na walifika mahali wakaandika kwamba tunakusubiri wewe tu ukija tu eh f'al'ajala al'ajala haraka haraka dokusubiri wewe tu usiku tayari wakampa bei awatu nane sawa katika nyumba ya Ahani na kikao cha kwanza kilikaliwa kwa nyumba ya Suleimani bin Surad hao katika watu wa, watu wa baba yake ndio kikao cha kwanza kimekaliwa kupanga namna ya kuandika barua kumwandikia nani Al-Husaini ili aje katika nyumba ya Suleimani bin Surad hao katika watu. na ndio maana katika barua ilifika mahali Al-Husaini akawa anawaambia wewe fulani si jina sijinai kwa sababu yana wajua miishi pale Sawa yese mkali, la mkaka kule Kufa na baba yako na kaka yako alikuwa mtawala, anawajua watu. Anamwambia we flani, sijina lako nilipo katika barua kwamba nawe Na Nawe mtu flani, sijina lako mlipo pia katika watu umeeniita. Alikuwa anawatajia hivyo. Kwa hiyo anamwambia katika mambo analoumiwa watu wa Kufa wa kwamba wao wamemuua Al-Husaini baada ya kuo, wamemuita. Kauli ya nne. Yeshe wao anaitwa Muhsinul Amin. Mnyo kitabu Ayanu Shia juzu ya kwanza uko na sura 26 amenuku huko kwenye kitabu kinachoitwa ad darajatur rafia cha sayyidi ali khan amenuku maneno huko anasema thumma baya al husaina min ahli al iraq kisha 20000 kisha watu 1220 wa iraq walimpa bay'a al ghadarubihi wakatoka dhidi yake ili wamuumwe ghadarubihi wakamfanyia khiana al-husain ile bai'a yao wakamfanyia khiana husain ghadarubihi wakamfanyia khiyana wkharaju alayhi na wakatoka dhidi yake yani ili wamuumwe wa bai'athu fi anaqihim na hali ya kuwa ile bai'a yao ipo kile kiapo chao kipo juu ya shingo zao sababu bado ileo nayo ni ndo umefanya nini nimechukua hadi kwa hiyo bado ilikuwa katika shingo zao lakini wakatoka wakaenda kumuua qobaiatu fi anakhin faqatiluhu wa kamu faqatiluhu wa kamu ngapi hiyo ya nne ya yani, tano dada yake Ali Zainab binti Ali na yeye ni Husain bin Ali ibn Abi Talib na Zainab binti Ali bin abi tali Allahu anhum alikuwa anawalaumu watu wa mji wa al-Kufa wanaolia kumlilia nani kaka yake kama watu wa machozi wanalia na kamasi za urongo sasa yeye akawa akamwambia maneno maneno hayo yametojwa katika kitabu al-Ihtijaji chama na chuo ni wa Kishia at Ahmad bin Ali at-Tabarsi ametaja katika juzuu ya 2 ukurasa 27 akawaambia ak Zainab atabkuna ala akhi Hivi mnamlilia kaka yangu? Sawa? Hivi leo mnamlilia kaka yangu nini? Ajlan wallahi. Wallahi ni vizuri ninavyofanya. Faqulieni fa innakum ahra bilbukai. Sawa? Kwa sababu nyinyi mnastaiki zaidi huko kulia. fabkuu kathiran, lieni sana. Wadhahqu qalilan, nachekeni kidogo sababu nyinyi ndio uliyemuua kaka yangu. Hizi ni kauli tano za haraka haraka tumeziandika kuonyesha kwamba wale muumua al ni nani watu wa mji wa al-Kufa. Kwa hata hawa wengine wanatembea humo hawawaelewi kitu wao tu. Kama ni watu kuwapata nyama ya mbuzi sababu hata boda boda nao anaiba na, hizo nyama za mbuzi. Wengine wanafuga, wengine wanafanya kadha, wengine wanafanya wengine mtu fulana ya kuzogea, atazogea zugia mwenye fulana yake. Hawa hawawaelewi. Sisi tunazungumza yaliyo ndani ya vitabu. Meliwani hatuzungumzi watu huko huko kwamba yeye mtu Aalul Ye yeye mwenyewe pia hajielewi nyumba yake ipi atajua Aalul wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye mm -hmm. Aalul wake hawajui. Hajii kukaa na wake zake, hajii kukaa na na, na, na watoto wake. Wale Aalul wake ye mwenyewe hawajui. Atajua Aalul wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini haya ndio wanayoandika kwenye kwenye vitabu. Walusika na tukio hili la kuuawa la ni nani? Watu wa mji wa Alkufa ambao wamemuita. Basi tusheka na hayo kwamba isipite tufikishe ujumbe kwa sababu yetu. Tusikae kimya wao waona kama vile wamnyamazia na kwamba kama vile ile dhambi yao sasa imeruka ime kwa wingine ile wanayo pale pale. Wanayo vile vile. Kwa hiyo hawa wanaojipiga wao kama vile wana, wanajitakasa na ili dhambi lakini haiwezi ku kuwatakasa ku dhambi ili na kuepuka madhalilio milfaja jambo hilo baya Wailu liman qatala al-husain فانه قد باء من مولاه بالخسران kama anabosema alimamu imam al-qahtani ta'ala ni dhambi kubwa amefanya mtu mpaka husaini alifika mahali akawaambia hakuna katika ardhi hii mtu wa karibu wa mtume Yoyote duniani zaidi ya mimi kwa sababu mimi nimezaliwa na mtoto wake wa kike Hakuna duniani aliyebaki mtu wa karibu yoyote mtu wake wa jamaa yake wa karibu zaidi yangu mimi wakati alishafika mahala katika kupigana basi amoni haya ndio balaa wengine katika masahaba wanasema lau ningelikuwepo katika yale mapigano alafu nikaingia peponi nisingeweza kumwangalia mtume sallallahu alaihi wasau wake kwa sababu leo nimemua Anas bin Malik alikuwepo kwa sababu amenishi kule pia diraka wakati kichoche cha al kimepelekwa kwa ubeidullahi ibn Ziyadhi akachukua aka mti akawa nagonga gongale meno akaambia una nini wewe mimi nimeona mtume sallallahu alaihi wasallam anabusu kinywa hicho wewe unachukua mti unagonga gonga bwana kichoche cha mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam na mimi nimeona anagusu mjukuu wake lakini watu kwa sababu wameondokwa na, na ile eh, ghaira ya dini na mtu kwa na mapenzi na mtume sallallahu alaihi wasallam na fitna imeshaingia mambo yameharibika lakini pia kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hatukushiriki sisi na hata babu zetu maana katu na asili ya kufa sisi wengi si wnyi wenzangu lakini hivi katika historia pia si husiki na mji wa al-Kufa tutahusika na wengine wengine na kama inatuhusu Iraq basi sio mji huo basi pia tu atuhusiki huko itakuwa miji mingine uko. lakini wale ni Shia wale wemuitauelewana Subhanak Allahumma bihandika la Allah, ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu zime. Deka kao kasoro kidogo zime. Bisha kwaendelea na tiba nyingine. Lakini inshallah na kesho kupata dakika kama hizi kuelezea mambo ya niaha Ali ibn Abi Talib anasemaje kuhusu kuvaa nguo nyeusi, kuhusu kuboleza. Maneno katika vitabu vya Shia wanasemaje. Tuwaseme na sisi pia tufikishe ujumbe lakini wasikie kwamba jambo lile ni halimo katika dini ni masala ya siasa usiki na dini ni siasa na utaona maneno ya Khomeini nitayataja kwamba kwa nini wafanye maombolezo ya Husaini sababu sima ushia ndio unabakia kuwa hai duniani kukumbuka hivi vifo na hawa watu kufanya ma sherehe kula nini ule ushia unabaki kuwa hai yaani kama wana update ushia wao kuliko kama matukio kama haya atakua hawayafanyi mimi nitafanyaje nini itakuwa mizima hii ita. Lakini haya matukio yake ni wanahuwisha ule uendelee. Asante mbao khair.